Sziasztok, boldog új évet, akiknek még nem mondtam. Már, már volt egy alkalom? Már volt egy vasárnap, ugye? Szuper. Jó, Jani azt az utasítást adta nekem, hogy Titus levelét kezdjem el. Tehát, hogy még mindig folytatjuk a pásztori leveleket, ugye, ami végül is három levélből áll össze, Timoteusnak a két levele és Titus levele. Nagyon tehát na, hasonlónak fogjátok látni igazából a Timóteus leveléhez, hiszen végül is hasonló kaliberű embernek írja ezt a levelet. Ugye Titus levele, Titusnak írja Pál, és nagyon hasonló utasításokat kapott Titus, mint amilyeket kapott Timóteus. Csak éppen más területről volt szó. Ugye Timóteus, Efézusban volt, és uh, Titus pedig Kréta, Kréta szigetén um, um, ténykedett. És um, mielőtt folytatnánk, mielőtt így belemennénk az igébe, imádkozunk egy rövidet. Hm? Atyám, köszönjük neked azt, hogy, hogy a te igéd, amit, amit ma a kezünkben tartunk, olvasunk, tanulmányozunk, az, az élő és ható, hogy te magad mögé állsz, és, és ezek a szavak um, hatással vannak az életeinkre. Ezek a szavak igazságra vezetnek minket, és, és uh, a veled való kapcsolatra, ami a legfontosabb, ami a lényeges az egészben is. Um, átkozom azért, hogy ez a mai Biblióra is közelebb vigyen hozzád. Jobban megismerjünk. Uram, emlékeztess, építs. És uh, ha kell, Uram, fegy meg minket, ha uh, kell, bátoríts, Uram, csak kérjük azt, hogy munkákodj. Te nevedben. Amen. Tehát, ahogy említettem, Titusz ugye Kréta, Kréta szigetén uh, szolgált, és, uh, és hasonlóképpen ugye, több gyülekezet lehetett Kréta szigetén, és több gyülekezet felett így, uh, um, hát így, így pásztorolta őket, vezette őket, és hasonlóan, hogy látni fogjuk, az volt a feladata, hogy különböző vezetőket állítson fel ezekben a gyülekezetekben. Ugye Kréta-szigetét azt legtöbben ugye tudjátok. Kréta, ott van, igen, ott a térképen, majd óra után ide jöltek, megnézhetitek. De... Ugye azt hallottam róla, hogy 100 km hosszú, és körülbelül 60 km széles. Tehát nem olyan, nem, nem túl nagy. Viszont a krétaiaknak ne, nagyon rossz hírük volt. Ugye itt a, itt a levélben is ezeket a szavakat fogjuk olvasni róluk, hogy a krétaiak mindig hazudozók, gonosz vadállatok, lusta falánk népség. Tehát ezek nem, nem annyira kedves szavak, de... Úgy tűnik, ilyen emberek éltek ott. De persze voltak ott hívők, hogy amikor Pál az első missziós útján elindult, akkor ez volt az első hely, ahova ment, és ugye itt hirdeték az evangéliumot, ott van egy történet is, amit az apcsában olvashatunk, és, és hát egy, egy komoly terület lehetett ez. Tehát nem, nem volt Titusnak egy egyszerű dolga ezekkel az emberekkel, és, és ugye azokkal, akik ott megtértek, és... És, és növekedtek az Úrban. Ugye érdekes módon Titusról nem olvasunk az apostolok cselekedeteiben, viszont egy-két levélből azért össze gyűjteni róla egy kis infót. De például a Galata levele 2.1.3 azt olvassuk ott, hogy ismét felmentem Jeruzsálembe Barnabással, és magammal vittem Tituszt is. Még a velem lévő tituszt, aki görög volt, őt sem kén kényszerítette senki arra, hogy körülmetélkedjék. Aminek gondolom biztos nagyon örült. Uh, itt, amiről olvasunk itt a Galata levelében, az, uh, az valószínűleg az, ami, amit az Abcsel 15-ben olvashatunk. Ott volt egy uh, ilyen tanácskozás, egy ilyen nagyon fontos tanács volt, az első ilyen egyházi tanács, és egy nagyon fontos témáról ugye beszéltek, vagy beszélt, megbeszéltek egy nagyon fontos témát, és az lényegében az volt, hogy ugye Pál ment és hirdette az evangéliumot a pogányok között, és ők megtértek. Megtértek, és betöltekeztek Szentlélekkel, anélkül, hogy... hogy Bármi közük lett volna a törvényhez, vagy, vagy az életük, ugye, ahogy élték az életüket, ugye nem a törvény szerint élték. És mégis, ugye, ők hitáltal befogadták Krisztust, megtértek, a lélek betöltötte őket. És ugye a nagy tanácskozás azon volt, hogy vajon ezeknek a pogányoknak továbbra is e, e, be kell tartani a törvényt, vagy, vagy hogy miután megtértek, vajon szükségük van-e a törvényre hogy uh, mind keresztényeknek. És voltak, biza, voltak néhányan a jeruzsálemiek közül, akik azt mondták, hogy igen, kell, kell, hogy ők is ugye betartják a, a, a tisztálkodási törvényeket, a, és, és más uh, mózesi törvényt. Viszont Pál és a többiek ugye felálltak, és azt mondták, hogy, hogy nem. Uh, és ugye azt olvassuk, hogy Titus is ott volt, részt vett ezen az egészen, és ugye, ahogy olvastuk, neki nem kellett körülmetélkednie. Ugye, tehát neki nem, neki nem kellett ezt a bizonyos törvénynek, ezt a bizonyos részét így, így betartani, hogy erre már nem volt többé szükség. És, és ő utána, ugye, hogy a szolgált, pogányok között szolgált, és ez egyfajta példa volt, ugye, mert ugye Timoteusról, hogy emlékeztek róla, vele kapcsolatban az volt, hogy őt végül körülmetélték, mert hogy ők esetleg zsidók, környezetben is szolgált, és ezért ez, ez, ez úgy jó volt, hogy kellett oda, viszont Titus ugye kogányok között volt, és ez példa volt arra, hogy, hogy nem kell, nincs rá szükség, nincs, nem kell ez az üdvösséghez, elég a hit, kegyelemből, ugye üdvözülünk hit által. Tehát azt látjuk itt, tehát azt olvasjuk Titusról, hogy, hogy részt vett ebben, tehát ott volt, példaként, aztán tovább ment, mint az aki, uh, ugye a, uh, tehát az, aki nem törvény szerint uh, üdvözöl. De el tudom képzelni, hogy tehát az a tanácskozás egy eddig feszült, egy ilyen. Tehát nem egy egyszerű dolog volt, nem egy egyszerű téma volt, egy nagyon meghatározó dolog volt, amit, amiről ott tanácskoztak. Utána a 2. Korintus 8.23-ban uh, azt olvassuk, hogy akár Titusról van szó, aki nekem társam, és közöttetek munkatársam. Ebből ugye annyit akarok csak kihozni, ebből a, ebből a versből azt látjuk, hogy, hogy Titus Korinthusban is szolgált. Közöttetek, munkatársam. Tehát, hogy Titus, Pál elküldte Tituszt Korinthusba, és, és ott szolgált velük, vagy közöttük. És ugye, tehát nyilván a korintusi gyülekezetet tudjuk, hogy nagyon problémás gyülekezet volt. Akár elolvasod az első vagy a második levelet, ugye problémákról lehet olvasni. Egy nagyon ilyen szélsőséges, kicsapongó gyülekezet volt, nagy problémákkal, és Pál sokat írt ugye ezekről. És Titus ott volt. Tehát újra egy ilyen kicsit feszültebb, kicsit nehezebb, kicsit komolyabb, tehát problémásabb környezetben, problémásabb gyülekezetben szolgált. Utána ugye tudjuk, hogy uh, ugye Krétán szolgált, ez ebből a levélből, ugye a Titus leveléből uh, derül ki, és, uh, és utána tudjuk azt is, hogy Dalmáciában ment tovább. De ugye, ahogy mondtam, hogy elkezdtem, ugye, Kréta-szigete egy problémás hely volt. Tehát olyan emberek, nehéz emberek voltak, akik felé nehéz volt szolgálni, akikkel sok konfliktus és sok probléma volt um, neki is, és másoknak is. De ugye az is kiderül így a levélből, hogy Titus egy kicsit olyan stabilabb ember volt, tehát nem kellett őt annyira bátorítani, mint uh, Timóteus. Timóteus szedd össze magad, csináld rendesen. Titus, ő, ő valahogy megedződött ebben az egészben. Ő valahogy Valahogy erősebb volt, valahogy um, megérett, és, és jobban tudta kezelni ezeket a nehéz területeket. És látjuk, hogy valóban um, itt Krétán ez már harmadik ilyen hely, ami, ami komolyabb volt, ilyen konfliktusosabb, és nagyon jól megállja a helyét. Én mit látok, hogy mi jutott eszembe erről az egészről? Hogy látom itt tituszta, hogy megy át ezeken a nehézségeken, ezeken a konfliktusos dolgokon, és most is közepette van egynek, hogy, hogy azt látom, hogy, hogy annak ellenére, hogy átment ilyen konfliktusos dolgokon, stabilan áll, mint szolgáló. És van. van Némelyekben, vagy van bizonyos keresztényekben, nem tudom, lehet, hogy benned is már felbudjant az a gondolat, hogy hát egy jó gyülekezetben biztos nincsenek konfliktusok. Egy jó gyülekezet, attól, hogy jó legyen, ott biztos minden simán és minden jól megy, ott soha senki senkivel nem vitázik össze, nincsenek félreértések, ott minden szuperról működik. És vannak emberek, akik, akinek ez az elképzelésük egy gyülekezetről, és így, és így mennek egy gyülekezetben. ott vannak egy ideig, jó, megtetszik nekik, eltelik egy idő, ugye megismernek egy pár embert, észrevesznek egy-két dolgot, és látják, hogy hát itt is problémák vannak, hú, itt is konfliktus van. Hát ezek sem kedvelik egymást annyira. Ú, ott, ott is, hú, most megint valami. És akkor ezek az emberek így kiábrándulnak, és azt mondják, hogy hát ez így nem jó, hogy lehet ilyen egy gyülekezetben, megbotránkoznak és elmennek. És lehet, hogy keresnek egy más gyülekezetet, azt gondolják, hogy biztos más helyen ez így jobban működik, elmennek egy másik helyre, és ott megint megtetszik nekik, eltelik egy idő. Újra észrevesznek dolgokat, ami nem tetszik nekik, és utána vagy nem mennek már sehova, azt mondják, hogy elég volt a gyülekezetesdiből, soha van, nem menyek, mindenhol csak bajok vannak, vagy megy és tovább keresi a helyét. Tehát van, van némelyekben egy ilyen elképzelés, hogy ha én egy gyülekezetben, egy keresztény gyülekezetben vagyok, ahol hisznek Jézusban és és hívők, és hogyha komoly hívők, akkor ott nem lehet probléma. Ott nem lehetnek konfliktusok, és nem lehetnek problémák. A baj az, hogy ahogy olvassuk az igét, ahogy olvassuk az apostolok cselekedeteit, ahogy olvassuk a leveleket, lépten nyomon azt látjuk, hogy igenis voltak feszültségek, igenis voltak konfliktusok. Hogy, hogy ez, egy, ez egy olyan dolog, ami, ami része egy közösségnek. Nem egy ilyen, ö, nem feltétlenül annak a jele, hogy akkor ez már egy rossz gyülekezet, ahol Isten nem munkálkodik, vagy hogy az, a lelke nincs már jelen ö, ebben a gyülekezetben, mert itt vannak összezörrenések. Tehát nem ezt látjuk az igében, hogy... Ö, Sőt, néha azt látjuk, hogy nagyon komoly konfliktusok jönnek létre egy-egy gyülekezetben, egy-egy közösségem belül. Mi Esztergomban is átéltünk már jó néhány ilyen konfliktusos helyzetet. Volt, voltak akik, akik majdnem ott szakadást akartak okozni a gyülekezetben. Ugye volt egy vasárnap, kiálltam, hogy megyek tanítani, dicsőítés után, Kiálltam, hogy akkor elkezdem a bibliaórámat, egyszer csak felállt egy, egy házas pár, előre jöttek, és elkezdtek beszélni a gyülekezethez, hogy ezzel a gyülekezettel baj van, és aki így gondolja, az álljon fel, és akkor stb. stb. stb. <gül> Utána így lezajlott a dolog, elmentek végül, egy ember felállt, ő is elment velük, a többiek maradtak, <gül> tehát nem volt olyan nagy sikerük. De én ott, én ott sokkot kaptam, tehát én így nem tudtam, hogy mihez kezdjek, azt se tudtam, hogy mi ez az egész, tehát így teljesen így, így nagyon meglepődtem az egészen. Utána persze próbáltam utána járni, hogy mi volt ez az egész, miért gondolkodik, ki gondolkodik, mit is gondolnak igazából, mi itt a baj. És ugye nagyon nehéz. Időszak volt az. Voltak, voltak álmatlan nészakáim ez miatt. Tehát nem tudta. annyira pörgött az agyam ezen az egészen, nem tudtam lenni elaludni. És, és ugye utána láttam azt, hogy, hogy voltak emberek, akik, akik nyilvánvaló, hogy az egész gyülekezet számára ez egy ilyen sokkoló helyzet volt, de azt láttam, hogy voltak, akik, akik túl, tudta, túl tudták magukat tenni ezen, fel tudták ezt dolgozni, meg tudták valahogy érteni, hogy, hogy van ilyen is, attól még Isten nem hagyott el minket. És voltak, akik nem. Voltak, akik nem tudták ezt feldolgozni, és elmentek, és nem jöttek vissza. Tehát, hogy. hogy de miért is vannak konfliktusok? Miért is kell azt mondanunk, hogy igen. Sajnos, de lesznek konfliktusok, lesznek nehézségek egy-egy közösségem vagy gyülekezeten belül. A válasz igazából nagyon egyszerű. És az az, hogy annak ellenére, hogy mi megtértünk, hogy Jézus a szívünkben él, attól még a jellemünk nem változik meg egyik pillanatról a másikra. A furcsaságaink, amiket hoztunk a jellembeli, torzulások, amik bennünk vannak, azok, azoknak időt kell adni, hogy Isten azokat kimunkálja. És mondván mindannyian átépítés alatt vagyunk. Ugye egy ideig ez a bejárati átépítés alatt volt. Hasonlóképpen mi mindannyian ilyen kis átépítés alatt vagyunk. És ugye gyönyörű az a konyha, amit kaptatok itt, nagyon szép. És ugye az, az előzőhöz képest gyönyörű. De ugye egy folyamatnak kellett átmennie ahhoz, hogy egy szebb konyha legyen. Először szét kellett rombolni, és ugye utána újat, szépet fel kellett építeni. És, és mi mindannyian ezen a folyamaton megyünk keresztül, mind keresztények. Isten a, a régi dolgainkat, ugye régi dolgainktól sokszor meg kell először, hogy szabadítson, hogy azoktól megtisztítson, hogy azokat feladjuk, hogy azok hajlandóak legyünk egyáltalán beismerni, hogy azok nem helyes, aztán Isten kimunkálja, átformál, új szívet ad, új gondolkodást ad, új, új, tehát jellemben átformál minket, és, és ez a része a gyülekezetes dinek. Mivel, hogy mindannyiunkban zajlik egy ilyen munka, ezért ezért... Egyszerűen ö, kihagyhatatlan, vagy egyszerűen nem, nem, nem lehet az, hogy időnként nincsenek félreértések, konfliktusok ö, és összezőrenések egy-egy közösségem belül. De az még nem azt jelenti, hogy Isten nem munkálkodik. Ez még nem azt jelenti, hogy, hogy Isten nincs jelen, és hogy nem akar végezni egy munkát az életeinkben. Ugye Bál a gyülekezetet egy templomhoz hasonlítja, amiben mi mindannyian élő kövek vagyunk, és Isten próbálja ezeket az élő köveket egymás mellé helyezni, hogy felépítsen egy gyönyörű templomat, amiben ő lakozik, és ahol az ő lelke jelen van. És mi vagyunk azok a kövek. De ugye, amikor Isten megtalált minket, akkor egy nagy darab ilyen furcsa szikladarabok voltunk, és Isten fogott minket, és elkezdett rajtunk dolgozni. Elkezdett minket csiszolni. Mert van egy hely, ahova ő be akar minket helyezni, és de ahhoz, ahhoz először csiszolni kell rajtunk, hogy oda szépen megtaláljuk a helyünket, hogy a beilleszem minket, és néha vannak dolgok, amik útban állnak. Tehát kiálló dolgaink, amik, amik miatt egyszerűen valahogy nem találjuk a helyünket, vagy nehezen találjuk a helyünket, és mielőtt oda Isten bepasszintana minket, kell, hogy lecsiszoljon belőlünket darabot. És ez egy, ez egy normális, ez egy igei, ez egy, ez egy természetes folyamat, amin Isten, körül, Isten véghez visz minket. És és mindannyiunk életében vannak ilyen csiszolatlan oldalak, részek. És, és ezek, ezeket sokszor akkor veszük észre, amikor együtt időt töltünk, amikor együtt szolgálunk, ahogy megismerjük egymást, észrevesszük ezeket a dolgokat az, az életeinkben. És bizonyos emberek bizonyos dolgokat kihoznak belőlünk kihozzák belőlünk azt, hogy türelmetlenek vagyunk, hogy, hogy eh, valami zavar. Eh, különböző dolgokat kihoznak belőlünk, és, és ezekből ugye kialakulhatnak ilyen konfliktusos eh, eh, helyzetek. De ugye vagy azt csináljuk, hogy elmenekülünk, azt mondom, hogy belőlem senki ne hemmit. semmit. Köszönöm szépen, én mentem. Ha itt így nem vagyok jól, akkor majd találok egy olyan helyet, ahova, ahol jó leszek. Miközben Isten azt mondja, hogy én azért vittelek oda, és most azért vagy ilyen helyzetbe, hogy azt ott belőled leszedjem. Ne menekülj. Maradj. Engedd meg, hogy olyan belőled azt a részt. Nem véletlenül vetted észre. Nem véletlenül vagy ott, ahol vagy. És, és mégis vannak emberek, akik azt mondják, hogy de én menekülök. Én. Engem ne piszkáljon senki. <gül> és, és utána maradnak, csiszolatlanul maradnak, mennek egyik helyről a másikra, és Isten nem tud velük mit kezdeni, mert nem engedik, hogy Isten kezdjen velük valamit. Tehát így van, és ti is, ahogy itt vagytok, mint egy gyülekezet, Isten ezt a munkát így vég, véghez, véghez akarja vinni az élete, életetekben. Hogy, hogy időnként érezni fogjátok, hogy vannak közöttetek ez esetleg feszültségek. De, de ett, attól az még nem azt jelenti, hogy Isten nem munkálkodik. Sőt, én azt gondolom, hogy azok-azok a pillanatok, amikor Isten igazából munkálkodni tud, és át tud formálni minket. Ugye, ha, ha igazán őszintén megnézem az életemet, valójában a Nagyon meghatározók voltak sokszor ilyen konfliktusos helyzetek az életeim, életemben. Mikor egy olyan emberrel, olyan emberrel ö, voltam együtt, aki, aki kihozta belőlem a legrosszabbat. És, és rádöbbentem, hogy, hogy nagyon nem vagyok a helyemen. Hogy nagyon, valami nagyon nincs rendben velem. És engedtem, hogy Isten formáljon. És, és ezek a konfliktusos helyzetek nagyon sokat változtattak az életemben, nagyon meghatározóak. Tehát újra a gyülekezetben lesznek konfliktusok, kellemetlen emberek, kibírhatatlan helyzetek, de Isten ezeken keresztül csiszol, egyre jobban egymáshoz illeszt minket, hogy majd aki közénk jön, az belépjen egy gyönyörű templomba, ahol Isten jelenléte ott van, mert Isten nem a falak között lakozik, hanem bennünk. Mi vagyunk az élőkövek. És ahogy formálja Isten a, a ti közösségeteket, azzal a célral teszi, hogy, hogy ez a dicsőségeit lehessen. Hogy bárki, aki belép ide, az megtapasztalja őt, megtapasztalja az ő jelenlétét. Tehát ne menekülj, mindig ugye azt mondják, hogy egy-egy hogy helyzetből sohasem menekülj akkor, amikor, amikor baj van. Akkor menj, amikor minden rendben van. Ha valami baj van, azt a bajt először rendezd el, és csak utána menj. Ugye a döntéseket is sokszor azt mondják, hogy ne akkor döntsél, amikor... Amikor benne vagy a sűrűjében, amikor a rád nehezedik minden, amikor ki vagy bukva, amikor a legrosszabb állapotban. Kicsit nyugodjál meg, amikor lecsendesül egy kicsit, és utána hozd a döntésedet. Néha elhamarkodottan tudunk dönteni. Tehát látjuk azt, hogy Titus ugye átment egy-egy ilyen nehézségen, és most éppen Krétán van, ahol ugyanez van. Egy, -egy nehéz terület, de megedződött. Megengedte, hogy Isten munkálkodjon benne, és, és, és, és azzal a hittel van ott, hogy Isten még ebből a bandából is ki tud valamit csiszolni. Hogy itt is van munkája, hogy még, még ezeket, akikről azt mondják, hogy lust a disznók, hogy még Isten még azokból is tud valamit, valamit, valamit kezdeni ezek, azokkal is. Az első vers azt mondja Titus 1.1. Titus Pál Isten szolgálja, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottaiért, hogy higgyenek és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint. Ugye Pál bemutatja magát, és először azt mondja, hogy ő Isten szolgálja, ami ugye az eredetiben valójában rabszolga, rabszolgát jelent. És uh, milyen érdekes, hogy, hogy így beszél magáról, mint Isten uh, ugye, szolgálója, azt mondja, hogy én Isten rabszolgája vagyok. Én őt szolgálom, ő az én uram. És, és mindent, amit teszek, azt, azt azért teszem, hogy neki tetszek, amit ő mond, azt csinálom. Ugye, tehát így látta magát Pál. De azt hiszem, hogy nagyon helyes, hogy így látja magát, hiszen, hiszen az igazság az, hogy, hogy kell valakit szolgálnunk. Vagy Isten szolgáljuk, ahogy Pál, vagy szolgáljuk saját magunkat. A testünket, a testi vágyainkat. Mert a valóság az, hogy igazából nincs semleges út. Nincs az, hogy én a saját magam... Ura vagyok, és akkor csinálok, amit én akarok. Mert az igazság az, hogy vagy Isten szolgálod, vagy Isten szolgáljuk, vagy a testi vágyainkat és a testünket szolgáljuk. És, és amikor elutasítjuk Istent, amikor azt mondjuk, hogy Uram, Isten, nem te az Uram, hanem én csinálom a saját dolgomat, akkor előbb-utóbb ott találjuk magunkat, hogy hogy, hogy a test szerint döntünk, a test szerint élünk, a test az, ami uralkodik felettünk, a testi vágyak uralkodnak felettünk. Pál az előző életéről, mielőtt, azt, mielőtt ugye eljutott arra, hogy ő Isten rabszolgálja, Titus 3.3-ban azt mondja, hogy mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, téveigők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, Gonosságban és irítségben élők egymástól gyűlöltek, és egymást gyűlölök. Pál így, így beszél magáról. Én ilyen voltam régen, még mielőtt Isten rabszolgája lettem, valójában kívánság és élvezet rabja voltam. És ez a, ez az, ez a két döntés van az életben. Tehát ez a két, ez a két úr létezik. Vagy az Isten az, akinek engedelmeskedek, és alárendelem az életemet, és engedem, hogy ő uralkodjon. Vagy akkor a, a, a kívánság és az élvezet rabja leszek. Rajtunk a választás. Utána ugye azt is megemlíti, hogy ő apostol. Apostol azt jelenti, hogy elküldött, vagy, vagy üzenet hordó, az, aki az üzenetet viszi, talán olyan postás postást jelent. El is mondja, hogy kinek, tehát Isten postásként elküldte őt, ki, kinez, vagy kinek, hogy Isten választottainak eh, vigy el az üzenetet, és milyen céllal, hogy higgyenek. Ugye azt mondja, hogy Isten választottai, arról most nem szeretnék nagyon beszélni az eleve rendelésről, és a Isten választásáról, Viszont ami nagyon megtetszett ebben is, úgy elgondolkodtam rajta, az, az hogy azt mondja, hogy, hogy a cél az, hogy higgyenek. Tehát Isten, én vagyok a postás. Isten üzenetet adott, és én viszem ezt az üzenetet azoknak, akiket Isten kiválasztott, azzal a célnal, hogy ők higgyenek. Azzal a célral, hogy ők higgyenek. Ugye nem azt mondta, hogy, hogy azzal, hogy megtanuljam őket, hogy hogy kell rendesen viselkedni kereszténynek, hogy, hogy komoly teológusok legyenek belőlük, vagy hogy megtanuljanak, megtanulják Istent imádni, dicsérni, énekelni Istennek. És bár ezek mind jó dolgok, de, de mégsem ez a végső cél, mégsem ez az, ez az igazi lényege az egésznek. Hanem az igazi lényeg az, hogy mi higgyünk hogy azért küldött el, hogy elvigyem az üzenetet, és elmondjam nekik, hogy, hogy hinniük kell, hogy bízniük kell istenben hogy, hogy, hogy egy élő kapcsolatba kell lépniük Istennel, egy bizalmi kapcsolatban, és nap mint nap uh, hitből kell élniük. És ez annyira, szerintem annyira fontos, mert valójában ez az a különbség az élő hit és a vallás között. Mert a vallás meg akar tanítani téged valamire. Meg akarja neked tanítani, hogy mit csinálj, mikor csináld, hogyan csináld, és meg, van rá, meg vannak rá a, a szép kis rendszerek, szép, szép kis sémák, amiket te ha követsz, akkor, a, akkor vallásosnak mondhatod magadat. Viszont az élő hit más, az, nem, az nem, egy, nem egy rendszer, amit meg akarunk tanulni, hanem egy személy, amit, akit meg akarunk ismerni. Mi hitre akarunk jutni, nem, nem, egy, nem vallásra akarunk jutni. Mi nem akarok megtanulni valamit, csinálni, valahogy viselkedni. Mi meg akarjuk ismerni az élő Istent. És ugye a folyamat pont, pontosan ellenkezőleg működik. Ugye a vallás kívülről befelé próbál Próbál változtatni, viszont Isten azt mondja, hogy először meg kell, hogy ismerj engem, és én majd belülről kifelé meg foglak változtatni. Először ne azzal foglalkoz, hogy hogyan kell viselkedni, és hogyan kell kereszténynek beszélni, és mit kell csinálni egy kereszténynek, hanem azzal foglalkoz, hogy ki vagyok én, hogy vagy megismerjél engem, és én majd elrendezem a többit. Én majd, én majd úgy is átformálom az életedet hogy is megváltoztatlak. A viselkedésettől kezdve minden meg fog változni, de azért, mert hitre jutottál, mert hiszel. És ez, ez a cél is, ez mindig is ez lesz a cél. Mindig is erről szól ez az egész gyülekezetes amit itt csinálunk. Hogy higgyünk Istenbe, hogy egy, hogy egy szorosabb, egy bizalmi kapcsolatra lépjünk vele. És hogy ebben növekedjünk, hogy hitben növekedjünk, hogy őt még jobban megismerjük. És ő az, aki kimunkálja a többit. Ő az, aki majd, majd kimunkálja az életedet, átformál, ő majd munkálkodik. És azért van, hogy, tehát, hogy, hogy Isten, Isten minket nem csak itt lát vasárnap, gyere ide, majd itt, itt a helyed, és akkor itt kell lenned, és itt, itt kell jól viselkedned. Az mindegy, hogy amikor hazamész, akkor hozzajlik az életed, de az a fontos, hogy itt. És ugye a vallás, vallásnál pont fordítva, vagyis a vallás a pont így működik. Tehát a vallás azt akarja, hogy te ott legyél, amíg ott vagy, akkor úgy viselkedj, ahogy kell. De az, éjsz, akkor csinálhatod, amit akarsz. Viszont Isten azt akarja, hogy, hogy hogy ugyanaz, ami itt zajlik, akik itt vagyunk, ugyanazok legyünk otthon is. Hogy úgy, ahogy itt imádjuk Istent, úgy imádjuk őt otthon is. Hogy ahogy, ahogy benne bízunk, amikor itt vagyunk, ugyanúgy bízunk benne a hétköznapokban. Hogy a, akár a munkahelyen vagy, akár a suliban vagy, hogy, hogy ez a dolog, ez egy személyes kapcsolat, ami, ami nem csak itt zajlik a négy fal között, hanem azt viszed magaddal, azt éled nap, mint nap. Mert hiszel, mert, mert, mert ez a lényege az egésznek. Hogy egy, hogy egy kapcsolatban legyél az Istennel. Tehát azt mondja, hogy, hogy viszem az üzenetet, hogy, hogy az emberek higgyenek, és hogy megismerjék az igazságot. Ugye János 14.6-ban Jézus azt mondta magára, hogy én vagyok az igazság. Mikor arról beszélünk, hogy megismerni az igazságot, akkor újra csak arról arra, arra kell jutnunk, hogy, hogy nem információt akarunk megismerni, hanem, hanem egy személyt akarunk megismerni. Jézust akarjuk megismerni. Ő maga az igazság. Aki ő amit tett, amit mondott, a, a, a, aki ő, az az igazság. Ő az igazság. Tehát a, a, ennek az egésznek a célja az, hogy, hogy növekedjünk az Istennel való kapcsolatunkban, hogy ne csak vasárnapról szóljon ez az egész, hanem a mindennapjainkat, a hétköznapjainkat határozza meg, mert Isten velünk van, ott is velünk van. És hogy megismerjük Jézus Krisztust, aki a megváltónk. Legyen ez a víziód erre az évre. 2015 ez az én célom. Az Istenben akarok nevekedni, jobban akarom őt megismerni. Legyen ez a víziód. A második versben tovább azt mondja, az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért. Megyek, viszem az üzenetet, hogy higgyenek, megismerjék az igazságot az örök élet reménységére. Hogy mindezt, amiről beszéltem, mindezt az örök élet reménységében tesszük. Ugye, visszatekintünk, ugye, arra, amit mondtam, ugye, arra a csiszolásra, arra a munkára, amit itt Isten végez bennünk, közöttünk. Ugye? Um, egy jogos kérdés, hogy miért is tűrjem ezt a csiszolást? Miért is tűrjem ezeket a konfliktusokat, a nehézségeket? Mert az igazság az, hogy mi örökre együtt leszünk. Ugye elmenekülhetsz a gyülekezetből, de minek? Örökre, úgyis örökre együtt leszünk. Tehát, hogy hogy ez a dolog már elkezdődött. Ez nem csak majd elkezdődik, mi már az örökkévalóságnak részesei vagyunk. És ez az egész dolog, hogy mi együtt leszünk, egyek vagyunk Krisztusban, és, és hogy ez, ez örökre fog tartani, ez már elkezdődött. Ennek már részesei vagyunk. Ennek már részesei vagyunk, nincs értelme ebből, ebből menekülni. És hogyha ezt megérted, hogyha ezt így látod, egy ilyen kontextusba teszed ezt az egészet, hogy, hogy Uram, ez az örökké valóságnak a, a része már. Ez nem csak majd egyszer elkezdődik, hanem ez már elkezdődött. Ez, ami zajlik itt, amiben vagyok, és néha nehéz, néha feszültség, néha csiszolás, de Uram, ez már, ez az örökké valóságnak a része. És ettől nem lehet menekülni. Ez ennek már, ennek már elkezdődött, ez már a te munkád. Ugye a gyülekezetben bejárásnak sem csak egy ilyen pillanatnyi értelme van. Ugye azért járunk gyűlibe, hogy legyen egy jó gyűlünk, hogy sokan legyünk, hogy legyen több adakozás, vagy tehát, hogy a gyülekezetnek a létezése sem csak egy pillanatnyi dolog, vagy csak erre a földre vonatkozik, hanem hanem annak is egy örökkévaló értelme van, vagy az örökkévalóság szemszögéből kell, hogy lássuk. Ugye miért bízzak Istenbe, miért akarja megismerni Jézust? Mert az örökkévalóság is erről szól. Megismerni Istent, az ő dicsőségét. És ott leszünk, és gyönyörködni fogunk benne. És már, már itt elkezdtük. Tehát, hogy én arra hogy mindent, amit itt amit amit csinálsz, ez az egész, amit látsz, ezt, ezt, ezt tartsad az örökkévalóság kontextusába, vagy szemszögéből lásd ezt az egészet. Mert ha ezt el fogod veszíteni, akkor ki fogsz ámbrándulni ebből az egészből. Hogyha csak úgy fogod látni a gyülekezetet, és az életedet, hogy ez csak most, most mi hasznom van belőle, ez csak most hogy fog kialakulni, akkor hamarosan azt mondani, minek? Minek csináljam? Minek tűrjem azt, hogy itt feszkózunk egymás között időnként? Minek tűrjem ezt az egészet? Melyek máshol jó lesz nekem máshol. Ugye? De, ha, de ha beletesszük ezt az örökkévalóság szemszögéből nézzük, akkor, akkor sokkal nagyobb értelmet fog nyerni ez az egész, és jobban fogjuk... A tűrni az egészet. Ugye egy Korintus 15-19-ben azt olvasjuk, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha ez az egész csak erre az életre vonatkozik, hogy nekem most jobb legyen, akkor mindenkinél nyomorultabbak vagyunk. Akkor totál vagyunk. Akkor ez az egész csak egy ilyen... Ez... Így akarod leélni az életedet? Nem. Mi ezt nem csak a hétköznapjainkra, vagy a, tehát arra látjuk, hogy na hát ez az élet, és akkor valahogy próbálok lavírozni, és akkor megyek egy gyülekezetbe, hogy jobb legyen. Nem, ez egy örökkévalóságban néző, tekintő, nyúló dolog. Ezt mi már elkezdtük az Úrral, és ez csak a kezdet. És, és még gyönyörű dolgok várnak ránk majd. De lássátok ezt így, mert, mert hiszem, hogy csak, igazából csak így lehet ezt végigcsinálni, és jól végigcsinálni. A harmadik versben azt olvassuk, hogy igényért pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével, erre kaptam megbízást a mi üdvözítő Istenünk rendeléséből. Ugye Pál, mint Isten rabszolgája, mint apostol, mint póstás, ugye azt a megbízást kapta, hogy az igét, amit Isten kijelentett, hogy azt hirdesse. Azt mondja, erre kapta megbízást. Hogy az ő igéét, amit Isten kijelentett, azt hirdessem. Ugye az üzenetet, amit, amit viszünk, amit mondunk, azt nem kell kitalálni. Azt Isten már kijelentette. És ehhez az üzenethez nem kell hozzátenni, nem kell belőle elvenni, nem kell cifrázni. Ez az üzenet egyszerű. És ezt az üzenetet Isten kijelentette. És ez megvan, ez a miénk. És ez nagyon megkönnyíti a dolgunkat, csak gondoljunk bele. Van egy üzenet, amit Isten kijelentett, és ő azt mondja, hogy itt van, vigyed. Ugye? Nem kell ott ücsörögned, és akkor kitalálni, hogy akkor mit is mondjak, hogy is mondjam, vagy mi ez az egész, hanem már ott van, már Isten odatta nekünk. És ez nagyon jó. Én ebben, ében ebben nagyon meg tudok nyugodni, mint pásztor. Nem kell nekem kitalálni. Isten kijelentette, nekem csak át kell adni. Nekem csak tovább kell vinni. Viszont jöhet az a kísértés idővel, hogy azt mondod, hogy ah, hát ez az üzenet, ez olyan túl egyszerű. Ah, jó lenne egy kicsit plusz valamit hozzátenni. Egy kicsit érdekesebbé tenni. Egy kicsit emészthetőbbé tenni. Mi lenne, hogy egy kis filozófiát beletennénk? Egy kis pszichológiát hozzá tennénk? Hát, ha attól egy kicsit jobb lenne, szebb lenne, hogyha egy kicsit cifrásabb teológiát fűznénk hozzá, hmm, akkor ütős lenne. Ugye? És beleeshetünk idővel egy olyan hibába, hogy nem elég csak az, amit Isten kijelentett, Hozzá kell tenni. De ez, ez hiszem, hogy egy kísértés is, és rosszra vezet. És rosszra vezet. Mert ami igazából üzenni tud, amit táplálni tud, ami meg tud minket erősíteni, az az, amit Isten kielentett. Az az ő igéje, a Biblia, az a könyv, amit a kezedben tartasz, az úgy Isten kielentett igéje, a legtisztább, a, a leghatásosabb lelki jeledel, amit, amit kaphatsz. És uh, én részből ezért nagyon tisztelem csak Smithet, aki a Golgotát elkezdte, mert ő ebben az élete végéig hűséges volt. Ő tanította, elkezdte tanítani az igét versről versre, fejezetről fejezetre, és ezt az élete során a gyülekezetében egy gyülekezetet pásztorolt. Uh, tehát Golgotha előtt voltak kisebb gyülekezetek, amiket pásztorolt, amikor elkezdte a Golgotát, az élete végéig azt a gyűlít pásztorolta, és vagy nyolcszor vitte az egész gyűlít uh, végig át a Biblián. Velső-velse, fejezetről fejezetre, egy mózes jelenésekig. Mert ez volt a meggyőződése, hogy Isten kijelentette egy üzenetet, és én azt a feladatot kaptam, hogy ezt az üzenetet átadjam. Nem kell cifrázni, pedig okos ember volt. Úgy, úgy kezdte, hogy orvos akar lenni, és utána Isten szólt hozzá, hogy azt akarom, hogy szolgálj engem. És mégis megértette ezt a dolgot, és ez szerinte annyira jó. Részben felszabadító, másrészt pedig vigyáznunk erre, Ezt meg kell őriznünk, mert, mert hiszem, hogy Isten igéje az az a hatásos um, eszköz, amivel Isten szól és munkálkodik. És a utolsó vers, utolsó pár mondattal. Negyedik vers titusznak a közös hitben való igaz fiamnak, kegyelem és békesség Istentől, ami mi és a Krisztus Jézustól, ami mi üdvözítőnktől. Tehát Pál írja Titusnak, közös hitben való igaz fiamnak. Tehát valószínűleg Titus ugye Pálon keresztül tért meg. Úgyhogy kegyelem és békesség, ez uh, ugye Kegyelem ugye a, a hétköznap, vagy a tipikus görög köszönés, a harisz, kegyelem, és ugye a békesség, a tipikus zsidó köszönés, a salom, és ugye ezt, az egy, ezt a kettőt így együtt, és, és nagyon jó a sorrend is, hogy a kegyelem és békesség, először kegyelem, utána békesség, nincs békesség kegyelem előtt, vagy kegyelem nélkül, ezt, ezt erre nagyon jó emlékezni mindig a mi atyántól, Jézus Krisztustól, a mi üdvözítőnktől. Ez is egy jó dolog erre emlékezni, hogyha esetleg, esetleg jelövő a tanújval találkozol. A harmadik versben azt mondja, hogy erre kaptam megbízást a mi üdvözítő Istenünk. Üdvözítő Istenünk rendeléséből, és a negyedikben azt mondja, hogy Jézustól ami mi üdvözítőnktől. Jézust Istennek nevezi. Tehát Jézust, ugye, Isten az üdvözítő, Jézustól ami mi üdvözítőnktől. Tehát Jézus az Isten, Isten az üdvözítő. Imádkozzunk! Atyám, köszönjük! Köszönjük a fiadat, akit elküldtél, hogy megments minket. Köszönjük az igédet, amit kijelentettél, és köszönjük, hogy, hogy ennek az egésznek az a célja, hogy téged megismerjünk. Olyan köszönjük, hogy te személyesen odaadod magadat nekünk, hogy te nem csak egy rendszert építettél fel, és azt akarod megismertetni velünk, hanem saját magadat adod nekünk, a te a te a te szeretetedet, a te lényedet, és ez annyira jó, annyira jó, hogy ez egy személyes kapcsolat. Uram, és ezt mi élvezzük, és ez jó. Te velünk jössz, a hazamegyünk. Te ott vagy velünk, amikor nincsen más, nincsen senki, nincsen semmi, de Te ott vagy velünk. És ez annyira jó, annyira jó, hogy ez, ez, ezt így találtad ki, Uram. De csak kérlek, hogy ebben a kapcsolatban erősíts meg minket, mert, mert ez az örökkévalóságra szól. Örökkévalóság nem elegendő ahhoz, hogy téged megismerjünk, felfogjunk, átlássunk rám, és ez jó, már Uram, csak, így, csak így élvezem. Élvezzük, Uram, és élvezni akarjuk ezt az egészet. Köszönjük, hogy meghívtál minket, hogy kiválasztottál, hogy megmentettél, és hogy ismerhetünk téged. Te nevedben. Amen.